السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الذي جاءنا بشريعتك الشمس وبكتابك القمر اذا تلاها وبحديثك النهار اذا جللها واشهد ان لا اله الله ولي صالحين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد بعدكم شكر منزيم سبحانه وتعالى na kumtakia rehma bwana mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kama tulivyotangulia kuwatangazia inshallah leo tutakuwa na darasa Ambayo tumepata mgeni Ambayo darasa kama hii mada itakayozungumziwa ni vipi muamala wa uislamu kwa wasiokuwa waislamu yani Uislamu huamiliana vipi na watu wasiokuwa waislamu hii ndio mada ambayo kwamba leo inshallah itazungumzwa na mzungumzaji wetu inshallah atakuwa ni mgeni wetu Shabani Mwalimu ambaye huyu ni mumathilil il ilami li hizb fi kenya yeye cheo chake ni mwakilishi kwa vyombo vya habari katika harakati ya Kiislamu ya hizb tahariri hapa kenya lakini kabla ya kumpisha ndugu yangu azungumzie kama ada tunaanza kwa ufunguzi wa qur'anul karim نا ان شاء الله تتسموا قران الكريم النا دودييتو وليد احمد ان شاء الله فليتفضل المشكور ان شاء الله زُمَّلَّى مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَمِنْ آيَاتِي أَنَّكَ سَوَّلْتَ الْأَرْضَ خَاشِعًا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هَزَّتْ زُلْزِلَةً إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْصَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِيهِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن يَجِئَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ذَٰلِكَ رَزُلُ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا لك لَكَ إِلَّا مَا قُضِيَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ أَلَمْ يَجْعَلْهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمنوا هدى وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآذَانِهِمْ وَقُرْءَانٍ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ فَتَٰبَ فَخُذْ لَفِيهِ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 وامر ربك بظلام للعبيد صدق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من شاهدينا وشهيدين ثم بعدا تفسيدا ايات من القران ساتا موفيكا وقتكم لمدربيشا مشجعينت na kabla kumkaribisha inshallah kukumbusha baada ya darasa kama hii utakuwa na fursa wa maswali yoyote ambaye kwamba atakuwa na swali katika ile mada ile zungumzwa basi atapewa fursa aulize swali lake na mzungunzaji inshallah atakijibu Kimchegini pia kuwakumbusha pale nje kuna kitabu chetu ambao wameweka vitabu tofauti tofauti vya Uislamu inazungumzia masala tofauti tofauti kwa umafanuzi zaidi kwa hivyo yoyote ambaye inshallah ataweza kutoka nje ataangalia pale na kama ana uwezo inshallah atunua kitabu ambacho kwamba atakuwa yeye atunipe inshallah karibu sana shaa ايها الاحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي اكرمنا بحمل دعوته والعمل بتحكيم شرعه ثم الصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المستقين الذي بلغ الرساله واد الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى تاه اليقين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وانتظم بطريقته وترسمت خطاه وبعد ايها الاخوه نتاانزى وكنكو aya nambari 8 katika suratul maida sura ambayo kwa mujibu wa mushaf rasmi ya uthmani ni sura ya 5 Mwenyezi Mungu Subhanahu ni wale ambao wamesifika na kupambika na sifa ya imani sifa ambayo ndio sisi tutajiwafadhili يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم sifa ya imani ndugu zangu mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala sema ya ayyuha Enyi lomemili Baada ya kuitwa sisi walo uh, sisi ambao tumeamini na Mwenyezi Mungu mara nyingi anapotuita kwa sifa hii ya imani atakatuchangamke kuchukua yala inayotuambia ndio akachagua sifa nzuri ya imani dan sibal lana liqabuli ma ili tuweze kukubali yale anayotoaambia kwa sababu moja katika sifa ya sisi wa uaminii ni kwamba tukiagizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi moja kwa moja sajifunga na agizo lile sasa baada ya mwito huu mzuri wa imani Allah Subhanahu wa Ta'ala aleta agizo aleta amri asema kunu ka'mina lillahi shuhada bilqist asema kuweni wasimamizi wawakilishi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuasimamia watu tena shahada bilqisti muweni mashahidi katika kuwasimamia watu uadilifu kwa hivyo watu watakaoimba uadilifu justice lazima sisi umma wa Kiislamu Ndiyo tuwe watu wa mbele zaidi katika kusimamia watu uadilifu kwa sababu gani kwa sababu asili imani yetu asili mfumo wetu ni mfumo watu tawafalani kwa Allah subhana wa ta'ala na mwenye Mungu wa marafu kabidhalamin na mwenyezi Mungu si mwenye kudhulumu waja wake kwa hivyo hata system yake hata mfumo wake uislamu akida yake ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Hakika ndiyo, aqida aladila ndiyo aqida sahihi akida ajilifu ambayo kuweko kwake katika ulimwangu huu ndugu zangu ndiyo kutapatikana uwajilifu kinyume chake ukosefu wa la ilaha illa allah muhammad rasulullah katika maisha yetu jumla katika nyanja zote za maisha ndiyo dhulma imekifiri katika dunia kama hii mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema wa shanaanu qaumin ala alla ta'dilu ndaliani ndugu zangu subhanallah ndaliani uislamu hapa asema yani isiwachukie isiwachukilie zile chukizenu isichukue zile chukizenu naam chukizenu mkawa sasa mavuka mipaka hata hamuwafanyii uadilifu wale ambao mnaadui nao zile chukini Zidi ya makafiri ambazo asili tutanzieleza lakini pamoja na chuki zile tunaambiwa sisi umma wa Kiislamu umma tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwamba tunapokuja katika masala ya uadilifu basi zile chuki zisiweze kututawala mpaka tukisema kwamba hatuwezi kumfanyia mwadilifu asiokuwa sisi subhanallah ya mfumo sahihi wa Kiislamu ambao washuamrisha sisi kuwafanyia wadilifu hata sio kwa sisi hata kama baina yetu na wao kuna red line wao labda wamesita kufiri na sisi tukakusudi nini imani idilu huwa aqrab littaqwa asema fanyeni uadilifu nyinyo muumini kwa sababu kufanya uadilifu kuna kunakurubia zaidi kufikia katika uchaji Mungu ayu alikuwa katika kipande hiki kuna tanbihi ya wale ambao wanasema ni viongozi moja katika sifa ya kiongozi lazima awe mwadilifu. Na ndio utakuta siku ya kiyama katika ile siku ambayo kutakuwa ziki ya hali ya juu ya siku kiyama, moja katika ofa ambayo Allah subhana wa taala atawatunuku watu kivuli chake, kivuli cha ta'sh yake ni al-Imam al-Adil. Ni yani kiongozi ambaye ni mwadilifu just ruler. Kiongozi mwadilifu sasa hata Muisimu wamekutanisha takwa na uadilifu. Wako watu wakina Erdogan ambao wanajifanya athi waadilifu. MBS wanajifanya waadilifu. Wamefunga nduguzangu. Nduguzangu takwa, na sisi ndugu zangu, lakini ndugu zangu walioyafanya ni makubwa katika mwezi mtukufu Ramadhani, ya kufanya khiana umma wa Kiislamu. Kihakika takwa ndugu zangu saaambiwa katika saumu tunayofuga kama leo, leo 28, lillahi alhamd. Watakuwa so katika madrasa kubwa, ya utaji Mungu. uchaji Mungu ina maana uendelee uonekaneiwe uwele ile yake katika wewe na mkeo, uwe mtaji Mungu. Kisha wewe na jamii yako uwe mtaji Mungu. Kisha wewe kama ni mtawala uwe mtaji Mungu kwa nani? Kwa raia wako. ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu akakutanisha au adilifu nani? Na, na tafwa akasema huwa aqrabu litafwa. Kisha Mwenyezi akasema wa Kalia ni Mwenyezi Mungu akakariri tena wa na muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adhabu yake, hasira zake ndugu zangu. Adhabu na yani ile hasira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujifungamanisha na ta'a na kujiepusha na makatazo yake. Kisha Mwenyezi Mungu akamalizia inna Allaha khabirun bima ta'malun. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni uh, anafahari ana juu ya yote ambayo sisi tofanya duangu katika aya hii kama tulivyoeleza inaambisha waislamu kuwapanya waalilifu wale ambao sio islamu yani kwa lugha nyingine makafiri pamoja na kutofauti ya madina yao wawe washirikina wawe wa kristo na wengineo ahlul lakini muhimu kwanza kuelewa kafiri ni nani katika lugha ya arabu tamko la ukafiri al kufru هو له معنى شيء تظيه الشيء ya kitu chotote ukiziba ama ukiziba kitu katika lugha ya karabu umeambiwa umefanya ukafiri katika lugha ya karabu al-kufru ay tadhiyatushay'i wa satruhu hu ziba kitu kama mwezi subhanahu wa ta'ala aka aka aka lizungumzia swala hili ama tamko hili ki lugha katika sura al-hadid na nabatu mfano wa mvua linaponyesha al-kufar kufar hapa ni wakulima kwa nini wameitwa wakulima ni wakufar sababu hawana imani ha? kila anelima katika kiarabu anaitwa nani kafir kwa nini akaitwa kafir kwa sababu asili yeye huchimba ardhi na kuweka mbegu kisha akaziba kwa nini kwa mchanga Ndiyo tamko lo ukafiri hapa lina maana tasriya tusheidi yani kuziba kichu vile vile Ukafiri kwa lugha ya kiarabu ina maana usiku amekuja mmoja katika washahidi wakubwa ambao wanajulikana katika fani ya muallakat zile abyat ambazo kwa sikiweko katika al-Ka'ba Nabbi bin Rabi'a akasema wa alqat yadaha fi katika beti datendefu shahidi refu lakini sisi tunachukua ma yani mahalu shahidi mshahi anasema pakajua lilipoingiza mkono wake vipi hai hata اذا غربت الشمس wajaat الليل kwa hivyo fi kaathirin ai fi laylin kwa hivyo ukafiri katika lugha ya arabu ina maana ya kufunika kitu na ina maana pia ya nini ya usiku ama katika sharia ye yeah, unapoambi tunaposema ni nini katika ufama, kwa kwa kwa mujibu wa sharia katika sharia kuna taarifu mbali, mbali lakini taarifu fupi kabisa ni ziddul imani yani ni kwenda kinyume na imani kuna kinyume na imani Moja katika wanazuoni wakubwa wa andalus ibn hazmi yeye yeah, akalifasiri hii iman kwa ufafanuzi mzuri akasema ukafiri ambao ni ziddul iman Asema ni sifaton ni sifa manjahada shay'an mimma allahu ta'ala al bihi ni sifa ya mtu atakayepinga chochote jambo lolote mimma allahu ta'ala al-iman bihi lile jambo ambalo Subhanahu wa ta'ala watu kuliamini yani aqida ya islamu mambo ambayo Mwenyezi Mungu watu waamini sasa mtu akapinga chochote miongoni mwa yale ambapo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ametaka waumini wa yamini baada ya kiambi baada ya kusomishiwa hoja kuelezwwa bibilu bibuluhi al-haq ilayhi waftikishwa haki kisha yule mtu akawa atakinga sasa imma biqalbi kwa moyo wake duna lisanihi hakiko kimuona hazungumzi lakini matendo yake yadhihirisha kwamba ni nani apingana na imani ya Kiislamu au bilisani zidi na kalbi au ulimi wake watamka maneno ya kihatari napinga Qur'ani amezungumza Qur'ani akifanyesha sizai Qur'ani kapinga kiyama au akawa na juu ya mambo ambayo hafai iko nayo au bihiman maan au akazungumza kwa ulimi na moyo wake pia na maana huyu akawa pili moja kwa moja au amila amalan jaa an-nassu bi lahu bi au akafanya jambo ambalo jambo lile limemtoa moja kwa moja kwa mujibu wa dalili zilizo akalifanya tendo lile lika tendo lile zikajadani kwamba ukilifanya tendo lile umetoka katika mila nini ya Kiislamu mtu kama yule pia ataitwa nani ataitwa kafiri hapa ja, atakuwa na sifa saa nyingine zaida atakuwa kafiri murtad sababu basi labda alikuwa mui kisha baadaye akawa wanashaka juu ya mambo uh, au juu ya jambo ambalo halinashaka katika Uislamu basi hilo ilimtoa katika Uislamu hiyo ndio taarifu ndugu zangu ya ibn Hazmi kwa kifupi Yoyote ambaye hajakubali Uislamu katika dunia hii sasa Huyu nani ni kafiri sasa hawama kafiri wanaozungumziwa na sisi tukazungumziwa kuhusu kusu wao ni kwamba pamoja na ukafiri walionao sasa tumejua wazi hawa makafiri. Tabana katika sharia ya Kiislamu haijaambiwa sasa madam huyu ni kafiri basi tuwe na uh, chuki moja kwa moja. Kusuk, yaani na uwiano baina yetu na wao katika masala ya ya kisheria bali sharia ya Kiislamu ambayo ya kisilamu, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu ikatuamrisha kuweko na baadhi ya hukumu tuweze kuwatekelezea hawa watu ama kuishi nao hapa duniani kwa mujibu wa mikakati ambayo ipo ndani ya boma ya sharia ya Kiislamu. Duku zangu katika imani kabla ya kuzunguzia vipi tunaamiliana na watu kama hapa la kwanza ndugu zangu na sahamu na mnatoa tusiweni haraka sisi waislamu kwa dini zetu kuwatoa watu katika Uislamu Najua katika sisi waislamu tuna matatizo haya baadhi ya watu ukitofautiana mwenzako tayari ushafikia tu atamboko la kihadith na kumuita kafiri. Ndani ni Uislamu ndugu zangu hata kafiri ambaye sisa hatuna shaka na ukafiri wake. Tunaambiwa ula kafiri wake, kutukia ukafiri wake ni vipi? Tuutukie kwa misingi ya kwamba tuwe na hera ya kumuongoza ili awe na sisi katika pepo ya Allah Subhanahu wa galielu ndugu zangu kisa maarufu cha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye aliyetufunisha chuki dhidi ya nani jamaa kavi na kufiri lakini sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza vizuri katika kisa cha amniati abtalib alipokuwa katika lahazati alakhirah yupo katika sakaratul maut abtalib lamma hadathu alfat kama ilivoelezwa katika riwaya iliopokelewa na msayid bin hasbi al-maqzumi Asema lamma hadarat Aba Talib alwafaat Aba Talib alipofikiliwa sasa na wakati sasa atakapo kuondolewa duniani atakakufa jaaahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Tuba sallallahu alayhi wasallam akamjibia yani akaja kwa akaenda kwa ammi yake Aba yupo katika death bed. Ndali ndugu zangu asili Aba Talib bin Kabili hakuna aba atakuwa na shaka na mabuhaya lakini sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuwa anajua kwamba huyu ni kafiri lakini hajakata tamaa mpaka dakika za nini za mwisho fawajda indeh abajahbi akakuta amezingiwa na vibogo wakikuraishi wasirikina abu jali kopaale amenehujani binisham na abdullah ibn abi wako pale wamemzingira sallallahu alayhi wasallam akazungumza mazungumzo ndugu zangu ya kuonyesha huruma kwamba hawa makafiri ndugu zangu tunapowaona wanapotembea miniska. na miniskati tunapoona wafanya vituko tuwaone huruma na kuwaita katika haki tusiwakatishe tamaa hawa taweto tuwaelinganie katika katika haki ili wawe nafisi tuna sallallahu alayhi wasallam amwambia ya amul kul la ilaha illa allah kalima ashadu laka biha in dallah subhanallah nasema ewe ammi yangu hebu tamka la ilaha illa allah unjua kitamka hapa hajafanya lolote abduswali baba kitamka hajafanya lolote haja swali hajafunga lakini sallallahu alayhi wasallam amwambia tamko ametamka tamko hili nini nitakutakujegea ushahidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini kwa sababu amezingirwa na mambo na wakubwa pale nao wanafanya kampeni kubwa mwambie ya Abatalib atarudha minlaati Abd al-Muttalib vipo la Abitalib kutoka katika mila yetu ya kuraishi mila hii ambayo ya baba zetu tulikuta vipi leo wa sasa ufuate mila ya Muhammad wanajioni wa, wa tarehe wasema atashindwa kutamka tamko la la ilaha illa allah. Ba sallallahu wa alaihi wasallam akasema katika riwaya nyingine kwa kwamba huyo amiyata misariki na haja tamka shahada mtu sulama akasema wallahi la astaghfiru laka nitakuombea nini msamaha hata unha anhu katika riwaya nyingine ma unhanu mpaka nikatazwwe na mula wangu. Subhanallah ina maana ndugu zangu Tusiweni haraka sisi kwa kukufurisha tu watu. Umuhimu hawa watu kwanza tuwajengee hoja. Na hoja nini? Sisi tunahoja hoja thabit ad ha hawuislamo. kuwaita hawatu na Uislamu kwa kuhakikisha kwamba hawatu, kwa nini wanakuwa katika kufidi? Kwa nini wako katika kamesha yale? Tuwaonyeshe nuru ya Uislamu na uzuri wa Uislamu asaa wakifa insha Allah Wawe na katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya ndugu zangu Uislamu ina maana Uislamu hapa unatupa jukumu la sisi tuwawe yani ni wenye huruma tuwe na uhuruma dhidi ya viumbe zi wote kwa sababu asili sifa ya ulinganizi letu sifa ya Uislamu wetu haukuletwa ndugu zangu uko fixed na kijiji kimoja au fixed na generation moja Uislamu ni risalatu alamia yani ni ujumbe unaofaa wanadamu wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatueleza, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." hatukukutuma kwa jambo jingine ila tumekutuma wewe Muhammad mtukufu daraja uwe ni rahma for all mankind. Yaani uwe unaruhuma, unirahma kwa walimu wote moja katika huruma ndugu zangu ni kuwaonyesha watu haki na kuwaleta katika nuru ya Uislamu. Ndio hapa inakuja ndugu zangu from day one dawe ahmmu sallallahu alaihi wasallam. Haikuwa ya uchoyo. Maswahaba hata baada ya tiamu daula baada kusma ya kusoma madola ya mtu sallam. Mtume akawa akawa lingania maswahaba wake na kuwaleleka katika miji mbalimbali mbali. lengo dini wa watu kutoka kia yani ukiza cha ukafiri kuwaleta katika nuru ya Uislamu. Ni kashallallahu alayhi wasallam aondoka katika dunia hii ahakishishwa kwamba hoja zimefika bali yeye sallallahu alayhi wasallam akiona ziki watu wakiwa ni makafiri fala adaka bahu nafsa ka la yakunu mu'minin nafsi yako ya unaziki wewe kwa nini hawatu hawaja kuwa waumini kwa hivyo ina maana ndugu zangu uislamu wetu sisi sisi wetu tu a a sisi ni wetu na tumepewa jukumu la kulingania umma ndugu zangu hiki ndiyo chochote chetu. Cheo chetu ndugu zangu, hatujaambiwa tuwe Waislamu peke yake. Ah Hatujaambiwa hivyo peke yake. Tumeambiwa baada kwa Waislamu tuwe mabalozi wa Uislamu, duatuli Islam. Wa man ahsan qaulan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala inna minal muslimin. Subhanallah. Tunaambiwa hakuna bora kumliko yule ambaye atatangaza msimamo wake atalingania watu kwa dini ya Allah Subhanahu wa Kwa hiyo tusifunge hii dini ndugu zangu misikitini. Tusifunge hii dini ndugu zangu mwenye ndugu ameleta yeye ni yetu si tumeichukua tutapata fadhila kwa sababu tumeichukua imani yetu, tumechukua imani tume hii tume tu ya Kiislamu, lakini tusiisimilie imani sasa. yabakia tu katika mfua jetu lazima tuitekeleze na kuilingania Basi ndugu zangu wa Islam pamoja na haya Uislamu katafanulia kuna wade ambao ni wanadamu vichwa maji watakataa Uislamu kisha hawatokoma hapa watapenda kuzuia watu nini wasingie katika nuru ya Uislamu. Pakadiria hata inakuja wanaviona wakafafanua eh, ni ile matabaka ya kufiri. Kuna yule ambaye amekufuru yeye hataki tena bala nyingine. Amekufuru tu. Hata ke Uislamu kimakusudi. Lakini hana vita na sisi. Lakini kuna yule ambaye amekufuru kisha baada ya hapo pale, aendelea mbele kueneza za basmi na linganyia uislamu kuritaji. sasa ni muhimu tuelewe suti hii ya makafiri ndomano maana utakuta katika vitabu vya fikhi kuna mlango ahkamu ahluzimma yani hukumu za nani? za watu madhimmi mekuja mbali mbali pamoja na haya uislamu katueleza kwamba kwa yule kafiri ambaye ni hardiji. wa kwanza ambaye huyu iwapiga vita uh, udini ya Kiislamu. Na leo ndugu zangu, hatuzungumzi tu katika zama za mtume, tuzungumza katika zama leo. Leo mwajua kuna kufar, kuna tawaghidhi ambao wao wanalala, wakiamka kazi yao ni vipi watatu litadisha sisi umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi Na makafiru wakileo leo wapo sana katika kutu kutuvuta katika kafiru wao. Zama zile wajue ilikuwa ni wazi hikuwa uwezo kuchanganya baina ya Uislamu na nini? Na ukafiri. Lakini makafiri wa hizi wa hodari, kuchanganya baina ya Uislamu na nini? Na ukafiri. Wakasema kuna madhabu inaitwa secularism. Yaani hii secularism mungu Uislamu mungu kafiri, hakuna shida we Uislamu. Funga Ramadhani lakini baada ya Ramadhani kitatoka rudia mambo yako ya kawa ya kawaida Nikapiga mfano ndugu zangu wa Uislamu juzi Ijumaa hapa Mombasa. Nikawaambia, "Imekuwa wa Uislamu sasa kama ibilisi baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiondoka sisi tuenda kuomba msamaha ibilisi." Bwana billahi ni dhalika. Ibilisi bwana, tuwaomba msamaha sisi. Mwezi mmoja tulikuwa katika hali ngumu sisi. Tulikuwa hatuacha zinaa, tumewacha bugoka, tukacha sisi nini? Majradi. Sasa tuwaomba samhani tuarudi chama kimoja. Isiwe hivi ndugu zangu. Sasa hii ni asali ya secularism yani uelmanya. Sasa katheri ndugu zangu yule ambaye niwapiga vita Uislamu Qurani Ba aya nyingi. Unyesema kaeleza ya ayuhan nabiyu jahidil kufara walmunafiqina wauluz alayka ewe mtume mtokofu daraja wapige vita makafiri. ambao wanapiga vita Uislamu kisha na wanafik bige wanaona msalifiana jihadi ya, ya wanask ni vipi wengi wakasema ni biadin walisan lakini ala kulli halatu ambayo tuwapige vicha hawa kwa sababu asili hawatu watu wametangaza vita ya nini dhidi ya uislamu kwa hivyo huyo kasiri hardigi ndugu zangu wanaona wanasema hata ikiwa ni babako hata kama nani ni babako ndio kuna kisa maarufu Abu ubeida bin Jarrah huyu kamuua nani babaake katika moja katika ihda ghazawati zawati badri وقت وكان ذا كumlauumu mpisha ufika mtako meua babako mpaka ikaja sasa aya kutakasa kitendo cha cha Abu Baida aya ikasuka katika swa kujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi huwezi kuwaputa watu ambao wameamini Uislamu wakaamini ya mwisho kama mimi Mwenyezi Mungu kisha ukawaona wanapendana na mfahami vizuri hapa kupendana hapa ina maana tumekataswa kuwapenda makafiri harbi kafiri anepiga vita Uislamu hapa uwezi kuakuta watu hao na muamini Mwenyezi kisha wanapendana na watu ambao wanapiga vita Uislamu babake Abu Ubaida alikuwa katika safu ya makafiri katika vita vya Badji. Wanajione wa historia sema kila alipomuona Abu Ubaida babake ajaribu kumkwepa lakini baba naye harifu na alakatlihi. Ikaba anabidi na kumua mtoto wake. Subhanallah. Ikaba wa sasa Abu Ubaida hana budi kumwafanyia kumaliza babake. Ameislamu katika safu ya lini ya zida ya kambi ya bwanemtwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafiri mwingine ndugu zangu ambaye hapaaisha kuna kafiri wa pili sasa ambaye huyu ni kafiri amekataa Uislamu umempa hoja akakataa lakini hapigi vita Uislamu tufanyeje ni mamako, ni babako lilahi langi alhamdu katika eneo la pwani mambo haya hakuna lakini bara kule kuna mitihani ndugu zangu umeslimu wewe familia yako yote ni makafiri sasa kupungua vicha sasa labda pengine watu wawili watatu ndio vita wakati mwingine natokea mtihani mama ni kafiri bwana mtoto ni mwislamu au baba ni kafiri mtoto mwislamu, sasa vita zinaanza na wenyewe watu kimfikikana paka makotini kwetu sisi jamani tushukuruni sisi tuliozaliwa katika neema ya Uislamu tushukuru tuseme alhamdulillah rabbil alamin ndio wazetu mtihani kule kama kazi amefutwa bali uchumi uchumiumesambarakika kwa sababu labda ametagua kambi ya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kwa hivyo hawa ambao wamekataa uislamu lakini akawa hawana na nafsi hata kama ni e, ni, ni kasiri hapa kuna kisa maarufu ama hukumu ya kisheria maarufu iliyokuja kuonyesha ma, ma, ma yani vile tunadhamiliana na watu kama hawa ikiwa mamako ikiwa ni babako mkafiri na wewe ni muislam lakini hakupigi vita katika ile imani yako kisa maarufu ambacho kakitaja al Buhari, Bukhari na vile vile Imam Muslim kwamba anna asma binti Abi Bakr asma bin Abi huyu ni mtoto wa nani wa Abu Bakr Siddiq anhu asili mama ni Qutaila Qutaila alikataa uislamu sabab alikuwa ni mke wa nani? Abubakar bin Abdullah. Sasa nilipokuja uislamu huyu poteila atakataa uislamu lakini alikuwa asanga na Abubakar mtoto huyu Asma binti Abubakar. Sasa ikaja keshi akasema saalat Nabii sallallahu alaihi wasallam. Akaenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa hal aslu umma? Asa fa hal aslu ummi? Ge. Katariwa imekuja Je, ni unge uzao mamaangu ambaye asili huyu ni mushirikina? Kesi hii ni kwamba mamaki alikuja. Sasa mamaki anakuja kwa mtoto wake. Sasa Asma atakujua hukumu ya kisheria. Je, ni unge uzao? Yaani nimfanyie mema huyu kama mzazi? Sallallahu alayhi wasallam akamjibu na "Naam". Umfanyeni nini? umfanyie wema. Kwa hivyo hata kuna kunyia daraja ngapi ya fili ya kafiri ambaye hapigi vita hata kama ni mtu ni mtu wako. Hufai kumpiga vita bali una unafanya yale ambao Uislamu umeku umeamrisha kiwemo kumfanyia wema. Pasi na kuvuka mipaka ya nini ya Uislamu. Akikuiza katika ushirikina wake unakataa. Ndiye katika ile nasaha tukahusiwa wa injahadaka ala anushrika bima la sala kabihi ibn fala tutuha wasahibu huma fi dunya maarufa muda katika wasaya ambao aliushia Luqman mwanawe, kwamba sasa safahawa kafiri babako anakulazimisha katika uende katika mambo ambayo yanakwenda kinyume na Uislamu hapa tumeambiwa nini tua asi tusiwafii kabisa lakini pamoja na kwamba tumeambiwa tusiwatii Mwenyezi Mungu akafanya fitrana kakutanisha wa sahibu huma nelo am wa sahibu huma fi dunya maurufan yani nao hapa duniani kwa nini kwa wema Hiki maji kwamba huenda ulewe malako wewe Asa, mtu atalainika uenda baadaye kuzagushwa kafiri akasilimu kwa asili huyo anayeingia mtu kafiri ambaye hana vita na sisi katika hawa watu ambao sasa kuna watu ambao ndugu zangu ni waislamu kama sisi wakapata uongozi kama wakina Erdogan. Ni Uislamu ndugu zangu. Tena wa Erdogan akisoma Qur'ani Sheikh Katika viongozi ambao wajua kusoma Qur'ani na kuasiri katika ulimwengu wa Kiislamu ni Erdogan. Sasa Erdogan MBS wengine ndio hawa wamkwenda wamkwenda uh, nini uh, ibada hii ombra juzi wakina asisi hawa ndugu zangu kumleao ni vipi hawa Waislamu, lakini vipi sasa wanajioni wasema hawa ndugu zangu ni Waislamu kweli lakini kwa sababu ya ile daraja waliofika katika kufanya khiana ya umma wa Islam kwa kujiingiza katika mikataba ya kudhalilisha umma wa Kiislamu wakaruhusu mataifa ya kibepari kuingia katika ardhi za Kiislamu kupora mali zetu mafuta mjue kwamba umma wa Kiislamu si kuma utajiri uliopo katika nchi za Kiislamu labda Saudi Iran utajiri ulioko kule ni mkubwa sana lakini ndugu zangu makampuni yanayotoa mafuta kule hayamilikiwi na waislamu yamilikiwa na nani na makampuni ya Kimagharibi. Sasa hawa wamefanya makubwa ndugu zangu. Wengine hujifanya kama hawa Erdogan, na Erdogan kuswali na Tarawih, kisha hawa hawa siku ya pili hufanya mikutano na mataifa ya kikafiri ya kiadui. Mtu kutni ajulikana khiana yake aliofanya dhulma yake, anachinja ndugu zetu dhahib shahid Syria kwa yule kisha anajifanya asi yeye anafungua msikiti mkubwa zaidi katika ulimwengu wa Kiislamu kisha sisi ana hada watu kama hawa ndugu zangu pia wanaingia tunaambiwa tuwafanyie uadui tunafanyia uadui si ile yao akitoa misaada shauri yao lakini tunafanyia uadui kwa ile ile yanayoifanya Allahu alam, lakini ile ile yanayoifanya sisi ni muhimu kuwadhihirisha nini Uwadui bali hatufai kuwapenda wanaingia katika wale watu ambao wana hukumu ya kwanza makafiri harbi asiliani wa uislamu lakini wale wanaingia katika uh, katika fukumu ile kwa sababu wanasaidiana na makafiri katika kuhini mimi umma wa Kislamu na za kudhalilisha umma wa Kislamu Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi akatutahadharisha juu ya kiongozi sampuli hapo ambao wao wajifanya waislamu na sisi watuletea misahafu na wengine wetende na wengine ma al sadidi tisdidi hufanya istizana Qur'an. Waleta mashindano ya Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Jambo zuri hili. Haya baada ya Qur'ani tukufu ndugu zangu watu hawa atupa Qur'ani waraa dhuhurihim wanaitupa Qur'ani nyuma ya mabongo yao kisha wanahukumu na nini? Na dawas tadasakirul wadhriya. Watu hawa wa risala Qur'an afahukum aljahiliyati ya watu hawa kasoma mwenyewe asemwa man lam yahkim ma anzalahu fa ulaika hum alkafirun lakini watu hawa mwisho watuwaambia sasa tusifuate qurani sasa tufuate katiba za nani za wanadamu mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea hali hii na akatupa hukumu ya kisharia tunapopambana na viongozi kama hawa katika hadithi ambayo mtume sallallahu ameelezea ilipokelewa na kabu bin Uthra أقسم الله عليه وسلم إنها ستكون بعض أمراء فدتقي بعدي اني مى وتاولا يكذبون ويظلمون وتدغنيا وتظلموا watu فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولا منهم صلى الله عليه وسلم كما بس يوتى يو atakaye ingia katika uongo wao kwa maana atakayekubali uongo wao ukafiri wao wanaunga mkono na zao za kila na zao za kimatata demokrasia atakai wakubali katika madhehebu yao haya na urongo wao akawasajikisha urongo wao wa aanahum ala azulbihim. na akawasaidia katika kudhulumu kwao tusepalallahu alayhi wa sallam bariu hasema falaitsa minni yeye si katika mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم yani si katika sehemu الله عليه وسلم mtuma mjitenga mbali na wewe عليه وسلم tunataka tukafufuliwe na nani الله عليه وسلم sote ni kujikurubisha imani zetu azikamilike sisi mpaka tumpende nani sallallahu alayhi wasallam sasa mtume kusema wewa, wewe atakwamba na wewe umeangamia kisha akasema wa minhu na mimi si katika yeye hata kidai kwamba ni katika yeye kwa hapa ndugu zangu waislamu ndio tunatahadharisha hawa viongozi walioko katika nchi za Kiislamu more than sixty two leaders muslim leaders hawa ni viongozi ambao kwa hukumu ya kisharia ndugu zangu asili Wafaa muoneo mmoja baada mwingine na kusukumishwa kiongozi muslim atakayetahikisha la ilaha illa allah muhammudu rasulullah afaikata dikisha qurani tukufu ambayo moja katika sifa za qurani italeta uadilifu baina kwa nani wasokuwa waislamu mwisho limalizie ndugu zangu haya sasa yule kafiri ambaye hakupigi vita katika dini Wafaa kumzuru akiwa mgonjwa wafaa kumsaidia, taban katika uislamu kuna mlango speciali, wa kueleza iadatul kumzuru mgonjwa ambaye asili ni jirani yako lakini ni kafiri katika uislamu tukaelezo mambo haya mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha kwanza kwa kutuharamishia kufai kunua kafiri ambaye ana ahadi baina ya waislamu kwamba waislamu wamechukua zimma ya kwamba watahifaji maisha yake kafiri huyu katika siti huitwa kafiri Zimi zimmi inaitwa zimmi kwa sababu sili tumechukua zima ya kuprotect haki zake sasa huyu kafiri huyu asili hufai kumuuzi hata chembe hufai kumdhulumu hata chembe kwa sababu sisi tumechukua dhamana ya kuhifadhi yeye muda tu yuaishi ndani ya utawala wa dini wa Kiislamu. Na hapa unazoona wakasema inaingia hata wale makafiri ambao wanaishi katika nchi ambazo si za Kiislamu kama hivi nchi zetu, sababu ambao hawapigi vita nini. uislamu, tuzungumzia wa Kristo ambao wanatuajiri ama tunawaajiri, hawaseje vita uislamu. Sasa pumuo bila kuchukua mali yake na hapa kuna tanbihi ya watu kuna sisi wengine tunajifanya na misomo mikali kwa mkatia kwambao ukiingia kampuni ya kafiri na vita uislamu lakini wasembo bwana mi nikuita muibia kwa sababu bwana shingawila huyo aisha ni haki yake usimuidie mtu kama yule bali muonyeshe ile ule nuru ya uislamu kuna kisa maarufu ndio zawu ismi hapa mama alisilimu kwa sababu ya kitendo kilichofanywa na, na, na mzee wa somali aliacha pochi yake kwa adhisahau al akaenda siku alizokuepo nisaka kukunguka kwamba poti nilisahau duka fulani aliporudi wallahi aakaifuta poti yake na na ndio Somali kwamba sisi waislamu hatufai kudhulumu wewe ni kweli ulikuja hapa ukafanya shopping ukaacha poti yako ya mali zako zote ziko hapa yule mama akasema wallahi kutoka siku hiyo nilipenda uislamu nilipenda uislamu kwa maana hii ndugu zangu uwe mstari wa mbele katika kuonyesha uadilifu basi hata kampuni hata kama si ya muislamu haijaambiwa hivyo kwa sababu atiku kwa hoja hii nani ni kafir la bal hapa ni kwamba una mipaka umfanyie wema kwa kadiri ya mipaka ya Uislamu ilivyoeleza kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyu kafiri dhimmi na kisha pia anakuja kafiri muahad muahad ni yule kafiri ambaye sisi tumechukua ahadi ameingia kutusisi kwa ahadi maalum ya kusitisha vita huyu pia kwaambiwa tu hishima yake Hatufai kumuua kisha kuna kafiri watatu tatu musta'man ni yule kafiri ametoka tokako akaja lakini kwa kutaka amani ndani ndeniye Uislamu huyo pia naye hatufai nini hatufai kumfanyia uadui Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ala zindukeni man katala nafsan muahadatan lahu allahi wa dimmat rasuli fakad ahqara bi dimmatillah Asema yoyota atakemuua huyu kafiri nafsi yote ya kafiri ambaye kafiri huyu ni muahadan ana na yeye ahadi ya kwamba yeye hatfanyi adui na kuna, kuna mkataba tumefanya mkataba kwa kiasa kwamba tutamlinza amani yake na yeye ametaka amani kutusisi kwa muda fulani maalum kwa ule muda ni ahadi basi hatufai kunyua bali zima ya Mwenyezi Mungu ambaye yeye tumeiweka kwake Isao toka elima kutusisi ikiwa tutavunja mipaka na kumuua Katika hadithi kaendelea fala ya riha raihata aljanna na muislamu huyu anakokufa basi hatopata nini? pepo hatusikia harufu tu hii ni wa'd shadid ni adhabu imeandaliwa kwa yule atakaye muua kafiri ambaye hajapiga vita nini Uislamu ama wale ambao ndugu zangu wa islamu wanapigwa vita wa islamu kama tulivyoeleza hawa moja kwa moja kama tulivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ameeleza katika miati ayati na hizi aya haziwezi kubatilika maana yake waislamu wanapovamiwa katika ardhi yoyote ni jukumu la wale waislamu kujitetea na ikiwa wameshindwa kumrudi adui wale wa karibu na jirani pia wanashukumika katika sharia ile kwa sababu asili wale walikuwa sasa ni shari na sisi طبعا ndiyo hitaja kwamba kuna jihad ad-difa' ambao hii nimeitwa difa' kwa sababu sasa tumeilia kwenye nchi yetu mtu anakuja kutuvamia ni sisi tusimame kutetea hadhi zetu tutetee heshima zetu ndugu zangu waislamu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mungu wa ta'ala anasema hatakukutuma weye msula Muhammad ila kuwa ni rahma haiitoshi kwamba tumefahamu hawa makafiri kwa kategori zao sasa jukumu letu sisi kama umma wa Kiislamu kwa sasa manake tukiita watu makafiri oo oh, kafiri makafiri wako mmejia tele sasa haina haja kukufurishana sisi wa Uislamu kuna watu hufanya bibi kukufurisha wa Uislamu wao najua na yatoa tahadhari ndugu zangu mwezi tunaaangalia jumatatu hapa ikija jumatatu wa Uislamu tutaanza kutovutiana kuna mwezi wa ulimwezi kuna mwezi nini wa eneo na mambo haya maelezo ndugu zangu hizi hislafu zilianza zi mpaka katika zama za za, za tabiin mpaka waleo sasa shika rai miongoni mwa rai utakazoshika wewe lakini pia ungeelewe uislamu umefaradhisha kuheshimu heshima nani ya ndugu ya muislamu basi hata kama rai yako ina nguvu jaribu kuiteteya ki kihoja طبعا pasina kuvuka mipaka ya kumtukana ndugu wa muislamu moja katika hikam za, za, za, za, za, za kiarabu walizakia ikiwa uraikaa ni kikash yatilo faala anakaa anakila tarafai ala kata unapoona mjadala una, una, kila mmoja anazozana na, zozana, na wa, ule mzozo na kuwa mda mrefu basi jua wa watu wote wakati wa makosa haina maana kwamba uh, hakuna aliyepata pale lakini makosa ni kwamba tayari wewe uh, uh, hutaki kusalimu ambi au mwenzako hupatii udhuru wa uh, ile hoja do no, alioibeba kwa hivyo ndugu zangu taandalisha tusiweze kukufurushana kufu, katika mwezi ambao tumekuwa pamoja kisha tuweze kukufurushana kutokana na eh? ho nyinyi kazi kujui kazi ni wa serikali sawa sisi kazi wa kweli sisi tufate kazi ukipata kazi katika sharia haina dhambi unakwata kama muislamu katika fikhi kazi hana mamlaka ya kutangaza mwezi katika fiki ya Kiislamu lakini ukipata kazi umepata kama nani muislamu wenzako kwa hivyo haina ndugu zangu mjenge chuki kwamba wao nyinyi mpata viongozi wa serikali fika dawa kadhaa na tusiweze kufika mipaka ya kutukanana tukaaribu zile saumu zetu uh, tahajjud uh, za tarawe zetu kiamu laili zetu katika mwezi ambao uh, tumefanya mema tunatarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ndugu zangu jikumuletu sisi umma wa Islam kwa sasa hivi makafiri wamejia tele haina haja chukua mtu kufurushana Makafiri wamejia tele sasa umuhimu hapa tusiwe na hamasa kwamba sasa tuanze kuchinja kila kafiri sokoni. Ukiona yule kafiri chinja. Bwana mmoja ana hamasa pale peri siku moja anamuona acha abeba mawe kila akiona mwanamke ambavyo mavamis kati ampiga hampura mawe. Eh? Shekho wafanya kazi ya dola wewe. Asili kazi ya nini kaja serikali ndugu zangu. Kiafika ndugu zangu ili makafiri waone nuru ya wa Uislamu najukumika sisi kama Waislamu kulingania Uislamu wa dialog kufanya nao na kuwaeleza propaganda za, za Magharibi dhidi ya Uislamu na kuonyesha alternative wa Uislamu kisha katika limewengo wa Kiislamu kule tuzungumze na watu wenye nguvu serikali ya hilo isimame ile serikali tisimama ndugu zangu itasimamia wa raia wake wote mwajua hata yule raia ambaye si Muislamu lakini yupo ndani ya dola Kislamu mwajua kwamba na haki zaidi hata kuliko Muislamu ambayo hayupo katika dola Kislamu yule raia ambaye huishi katika katika dola tislamu ambaye si muislamu na kuna eneo ambalo uislamu haujafika yani dola tislamu haijakongoa lile eneo wale wa uislamu wa katika eneo lile hawapati haki sawa naani na wa makafiri ambao wanaishi katika dola ya Kiislamu. moja katika haki msingi ni dola isibagulie raia wao katika afya katika elimu elimu itapewa kwa watu wote hakuna kubaguliwa baina ya kafiri na nani na muislamu iki hududi, muamalati, sheria ndiyo tatawala. Yahudi afiiba ya na salaatiiba watatoka wa sharia na nani? na Uislamu sababu ndiyo sharia zetu wa ndugu zangu. Kwa hivyo jukumu la Uislamu ndugu zangu sasa liko katika uh, mabega yetu ni kulingania Uislamu kwa busara. Sisi tuna hoja ndugu zangu. Tusihamasike. Sisi ni watu ambao tuna hoja za kukatikiwa. Tumemwamini Mwenyezi Mungu baada ya kupinai akili zetu hatokuingia imani hii blind faith kama wale wanaombiwa kwamba funga Yesu bwana tayariyo ni imani a a sisi ni kumwamini Mwenyezi Mungu afalaya mdruna ila mifano ikaletwa kwa sisi ili ile akili iwe convinced iwe itashawishika kuamini akida ya haki la ila ha illa allah muhammed sallallahu alaihi wasallam mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni minalladhina aslamu fa kana